50 врати на разума. 50 врати представят 50 неща за изследване от разума. Те са групирани в 6 класа, като в първи клас, наречен начало на елементите, влизат 10 врати. Във втория клас, наречен 10 смешения, влизат 10 врати. В третия клас, наречен декада на човешката природа, Влизат 10 врати. В четвъртия клас, наречен порядък на небето, света на сефиротите, влизат 10 врати. В петия клас, наречен девете ангелски чина, влиза ангелския свят. В шестия клас се говори за Ен Соф. Безконечният Бог. Висшият свят или архетипът. В първия глас се започва с изследване на първичното състояние на проявения свят. Първоначалното вещество. Хилус. Хаос. Това е първата врата. Втората врата. Пустото и безжизненото. Това, което няма никаква форма. Третата врата – естественото притегляне, бездната. Четвъртата врата – разделение и зачатък на елементите. Петата – стихията – земя, не съдържаща още в себе си никакви семена. Шестата – стихията – вода, действаща на земята. Седмата – стихията – въздух. Изпаряващ се изводните безни Осмата Стихията Огън Огряваща и оживяваща Деветата Образуване на качествата Десетата Техния стремеж към смесване Във втория клас влизат Единайстата Проверяване на минералите чрез разделяне на земята. 12-та. Цветове и сокове необходими за зараждане на металите. 13-та. Морета, езера, цветове, скрити в яйчниците на земята. 14-та. Възпроизвеждане на тревите и дърветата, т.е. растителната природа. 15. -та. Силите и семената дадени на всяко едно от тях 16. -та. Възпроизвеждане на чувстващата природа, различните видове животни 17. -та. Насекоми и гадове 18. -та. Риби 19. -та. Птици 20. -та. Създаване на четириногите всички са свои свойства. Третият клас е посветен на човека. 21-та Създаване на човека. 22-та Пръста на Земята Веществото. 23-та Вдъхване на живот и душа. 24-та Тайната на Адам и Ева. 25-та Човек. Цял микрокосмос. 26-та. Пет външни могъщества. 27-та. те вътрешни сили. 28-та. Човешкото небе. 29-та. Човек, ангел. 30-та. Човек е образ и подобие на Бога. Четвъртият клас разглежда строежа на нашата Вселена, която се състои от следните елементи. Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер, Сатурн, Небесна, Твърд, Първият двигател, Емпирея. Тук се включват вратите от 31 до 40 клас разглежда 9 ангелски чина 41-та Хайот хакодеш или живите святости серафими 42-та Офаними или колела Херовими. 43-та Аралими или ангели велики, силни, престоли. 44. Хашмаим, господства. 45. Серафими, власти. 46. Малахими, сили. 47. Елухими, Началства 48-та Бне елохими Архангели 49-та Херовими Ангели Шестият тият клас е посветен на безконечния Бог Енсов Това е 50-та врата Бог е висшето добро Този който смърт никога не е видял и до който никой ум не е проникнал. Тази 50 -та врата не е достигнал и Мойсей. Кабалистът Кирхер, казва по отношение на 50-те врати, следното, това са 50 врати, през които води пътят на разума или Святия Дух. По 30. И двата пътя на мъдростта за търсещия и старателен ум, непристъпващ законите. 32 пътя на мъдростта са пътища на светлината, по които святите Божии хора след дълги упражнения и опит в божествените неща и продължително размишление над тях достигат скрития център.